Podden. Hej kära ponnypoddsslytnare och välkomna till det sjunde avsnittet av ponypodden. Borta to you by Evelina Waltersson i vanlig ordning. I ovanlig ordning en måndag kväll i Berlin istället för en söndag. Men det är ju som mm, påskens söndag, den sista av alla dessa heliga dagar. Dagens avsnitt. Kommer att handla om leksaksponning. Ja, inga frågor på det, tack. Leksaksponnyn är gjord av plast. Den kan vara mellan ungefär två decimeter i manköjd. Till bara två centimeter. Eller ännu mindre. Den kan ha päls. Eller vara mer blankt plastik. Den kan ha längre eller kortare man. Och den förekommer i alla färgkombinationer. Även lila rosa och regnbågsfärget. Den har något stela rörelser ofta. Men har ändå sin plats i många människors hjärtan. Ja. Ehm, framförallt så är det väl så här att efter förra veckans allvar så känner jag ett visst behov av att bli lite mer lekfull. Och förresten måste man kunna prata om ponnin som koncept för det är så jag använder den nu för tiden mycket. ponnin som en arketyp eller ponnin som ett filosofiskt väsen snarare än en riktig häst. Åtminstone då och då. Jag tror jag tidigare har nämnt hur oerhört besatta av leksakshästar som jag och min syster var när vi var små. Vi hade så kallade Barbie-hästar. Till slut var de närmare 70 stycken och jag skämtade inte. Det var ett hav av dem på golvet i vårt gemensamma rum. Och det hände till och med någon gång att vi tog med alla de här 70 hästarna när vi skulle hälsa på hos vår mormor och morfar. Och jag blev lite imponerad av mina egna föräldrar i efterhand som var okej okay med att vi släpade med oss den här flocken. Och en flock var de med sina inbördesrelationer och fastslagna namn och roller. Det där var en värld som i högsta grad existerade på riktigt för oss. Slutade såklart inte där det fanns gosljushästar. Och så fanns det eh, hästar till Lego och till dupp och någon slags mittemellan version av Lego, jag vet inte, lite rundare hästar, lite liksom mer verklighetstrogna. Och jag hade en uppsättning miniatyrhästar som var pitto pitto små Och ja, helt enkelt alla möjliga olika storlekar. Det fanns även hästar man kunde köpa som man fick ett så här kort till där det stod vad de hade för namn och vad de var bra på. Um, och vi hade ett. Hästspel. Där det fanns kort där det stod om olika hästar som individer. Inte som raser på då att den här hästen heter sig och så. Um, och alla de här individerna på något sätt ingick ju i vårt sociala nätverk. På vår lilla övervåning på en gård i Småland. Så var det. Och jag... Jag kunde inte se att den där fascinationen någonsin skulle gå över- utan jag tänkte att det här är en investering för livet- att köpa alla de här, att spendera alla pengar som jag kan hitta- på att köpa fler laxaccess där. Det är en investering för framtiden- för jag kommer alltid vilja ha dem på en framskjuten plats i mitt hem- eh, som en prydnad på en stor hylla. Nu har jag inte en enda, men tanken slår mig nu- att jag kanske skulle gå igenom- de där lådorna, för jag tror att de flesta av hästarna finns kvar hos mina föräldrar. Och eh, välja ut några favoriter att sätta på min bokhylla när jag till slut tillbaka hos min bokhylla i Göteborg. Eh, eller så kanske man skulle öppna ett mindre museum för leksakshästar helt enkelt. Varför inte? Det finns ju museum för de flesta saker. Men en kluven inställning numera till det där med samla. Jag tycker det är svårt att samla fina saker är svårt att låta bli. Vi har alla våra olika obsessions vad man vill ha mycket av. För egen del är det nog framförallt skor. Jag älskar skor. Jag tycker att skor är ett utmärkt sätt att variera samma kläder på. Samma kombination det känns helt annorlunda beroende på skor. Och man vill ha rätt skor för varje tillfälle- där man inte sagt att det måste vara några liksom fancy skor. Eller att det ska vara klackar eller så. Klackar illa också. Men det, det ska vara en blandning. Allt möjligt. Och det är allt lite jobbigt nu när jag bor frånskilt från de flesta av mina skor. Att, att jag bara har sådär cirka fem att välja på. Då känner jag ibland att jag inte hittar de perfekta. Så får man ta de man har. Det är okej. Okay. Men ändå. Skor är min grej. Kalar är min grej också. Man kan aldrig ha för mycket sjölar. Kläder överlag. Det är en sak jag gärna samlar på mig. Det är nog det området där jag känner att frästelsen är starkast. Annars så har jag inget större behov av att köpa på mig prylar. Framförallt kan jag känna mig lite okvinnlig i det att jag inte samlar på smink. Eller sådär, den typen av produkter särskilt mycket. Jag tycker det är väldigt tråkigt att köpa. Och jag har alltid använt samma samma märken av allt sånt. Inget experimenterande. Samma märken i tio år. Jag tror inte ens att jag har så här en foundation av rätt nyans. Strunt samma. Det kunde varit värre. Jag har aldrig börjat köpa böcker för jag vet att om jag skulle börja köpa böcker i den här gruvsträckningen så finns det liksom inget stopp. Det finns så himla många böcker man vill ha i sin bokhylla. Böcker man har läst och älskat. Böcker man tänker läsa och tror att man kommer att älska. Böcker som bara råkar råkat passera förbi ens liv. Böcker som hamnar i ens bokhylla. Jag har inte börjat samla. Jag tänker att kanske någon gång när man vet att man bor någonstans för en ännu längre tid. Att man gör det. Men det är svårt. Att samla fina saker- är roligt och trevligt och samtidigt så kan jag känna lite panik särskilt när man ska bege sig någonstans ska ta packa ner sina saker i lådor och inser hur sjukt mycket man äger och då kan jag känna en sån tyngd som att jag har så mycket som, som binder mig till en plats eller till ett ansvar att det skulle vara lättare om allt sammans vägde mindre om man bara kunde fladdra iväg som man ville. Och kanske det är därför jag tycker så mycket om att vara i Berlin också. För att här har jag inte så mycket. Här rör jag mig enklare, snabbare. Och det är inte mina föremål som jag saknar där hemifrån. Ja. Ponnin som en prototyp eller som ett koncept jag tänker på det är den, ja, det finns väl två ordspråk som inkluderar hästar som jag kommer på så där. och det är ju eh, dels eh, typ bla bla bla som en häst travar eh, ja det är inte det ordspråket jag ska prata om utan jag ska prata om inte så illa pinkat av en trähäst jag tycker inte om det ordspråket för jag tycker inte om att det innehåller ordet pinkat och det beror inte på att jag är väldigt högdragen eller pryd av mig fast jo lite alltså jag hatar kiss och så fruktansvärt mycket jag tycker till och med att det är jobbigt att behöva benämna det nu här Alltså, jag ser verkligen inte det roliga. Alls. Jag, jag tycker inte att man behöver sätta ord på sånt. Så är det. Och jag hade en vän som tyckte mycket om just ordspråket. Inte så illa av en trähäst. Hon liksom brukade säga det och flina lite under tiden. Um, och... Jag tror att hon visste hur illa jag tyckte om det ordet. Så att delvis var det säkert för att reta mig. Men också så att hon själv tyckte att så här, men det är lite gutta här uttrycket just för att innehållet i ordet det är lite så här obrykt Och det är lite oväntat att det ordet kommer där. Och jag kan respektera att man gillar oväntade ord. Men jag har alltid hatat naturalism. Alltså som i naturalistisk litteratur till exempel. Jag hade en svensk lärare som beskrev det som att så här... Romantik är att man ser ett hus på en kulle och man beskriver naturen runt omkring och allt är så vackert, allt är perfekt, fantastiskt. Realism är att man beskriver huset som det är. Det är ett rött hus uppe på kullen där vita knutar. Och naturalism som att man kollar på utedasset jämte huset och lägger allt fokus där. Jag tycker inte om det. Och folk har kommenterat det här och påpekat att jag är lite fjantig när jag absolut inte vill prata om något. Jag vill inte att någon ska prata om sånt i närheten av mig heller. Jag avskyr folk som rapar öppet. Och jag har aldrig förstått inställningen att när man känner någon och shit, jag tycker det här är så jobbigt att prata om. Jag tycker det här är så jobbigt att prata om. Okej, okay, jag har aldrig förstått. Jag kan inte ens säga det här. Okej, okay, jag måste. Eh, jag har aldrig förstått varför folk har tyckt det är ett bevis på bra vänskap. Att bara känner varandra så himla väl och så avslappnade. Så vi kan fisa inför varandra. Jag tycker alltid bara att det är ignorant och vidrigt. Um, ibland kan man inte hjälpa det, Det är okej. Okay. Um, men då ska man se lite generad ut och be om ursäkt- jag tycker att det är ett ofog att inte bry sig. Kanske beror det här på att folk i min familj, ingen nämnd, äh, inte har brytt sig. Att det är något man får utstå. Särskilt om man åker bil så är man plötsligt instängd i en gaskammare. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag gör aldrig det. och Om jag är i någon typ av relation med någon så... Tycker jag aldrig att det finns en gräns man går över där man liksom kan komma in i badrummet när den andra är på toaletten. Aldrig någonsin. Det är bara onödigt att se någon annan i en sån situation. Enligt mig så är det med det. Ja, men det där med ordspråk. Jag tycker många ordspråk är helt fantastiska när man översätter dem på engelska eller försöker förklara dem på ett annat språk för såhär It just doesn't make sense. Not so bad peed by a wooden horse. Mm. Nåväl. Alla dessa leksakshästar som fanns i mitt liv och i min systers liv. En av dem hette Marina. Marina var en grotesk skapelse. Hon var lite för stor. Lite större än alla andra barbiehästar. Liksom utmärkte sig på det sättet. Och hon var... Blankt, plastigt, vit. Smutsvit. Hon hade illgul man och svans. Som var lite trasslig och stod åt alla håll. Och så... Såg hon ut som att hon hade käkat lite annabola steurider och liksom var för muskulös på ett onaturligt sätt. Nåväl. hon hade även långa ögonfransar och otäckt blålysande ögon. Det var väl någon läksakskreatör som trodde att det där var skönhetsidealet för en häst. Skrämmande. Hur som helst, en gång fick jag att jag skulle ge henne en ny frisyr. Så jag klippte av manen. Och sen såg hon ännu värre ut. Jag klippte av håret på en barbidocka samma dag också. Blev inte heller så himla bra. Jag skämdes mycket. Och gömde alla dessa hårtester under en matta. Men såklart hittade mamma det. Hon blev inte så arg som jag trodde. Hon förstod att Hon hade gjort samma sak själv när hon var liten. Fast det slår mig nu att det där är samma beteende som jag nu tillämpar på mig själv istället. När jag så här spontant klipper hår. Men jag brukar inte gömma mig under mattan i alla fall. Skulle dock inte förvåna mig så mycket om jag gjorde det. Mm. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var på natten efter att jag hade klippt håret på Marina och på Barbiedocken som heter Cindy. Jag låg vaken och jag visste att nu är det för sent. Nu kommer de aldrig se ut som förut igen. Och det var ju rätt. Det är skillnaden med ens eget hår. Det växer ut. Men den där typen av drömmar eller tankar om nätterna, de har hållit sig kvar. Jag kan fortfarande drömma att allt går åt helvete oavsett Eller att jag gör något så gravt skamligt att ingen någonsin kommer kunna se på mig med respekt igen. Eller att jag åker fast för att göra något kriminellt. Fast en det kan vara någonting som jag absolut aldrig skulle göra. Men i drömmen gör jag det. Och sen vaknar jag bara med den kvardrägen i känslan av att allt oåterkalleligt har gått åt helvete. Fast jag minns inte drömmen utan bara känslan som sitter kvar. Jag drömde så natten tills idag. Och sen kom jag på det mitt på dagen och bara Men det är därför jag går runt och spänner mig. Men det har ju inte hänt på riktigt. Skönt. Fast dumt om man inte kommer på det. Mm. Nåväl. Hur som helst får man säga mig och min syster att vi var ganska urskillningslösa när det gällde vilka leksakshäster vi kunde tänka oss att ta in i familjen. Ett exempel på det är en, en häst som jag fick tag i på ett så här, julpyntsevent i skolan. Eller man ska säga sådana där dagar. Man hade de sista innan jul. Det var en väldigt märklig liten skapelse. En felvänd häst med en enorm hals och stabbiga små ben. Det var en träbit helt enkelt. Jag målade den med vattenfärg som vår riktiga häst Beatrice ungefär. Den blev orange med illgul man och svans. Eh, och en stor blå plupp till äge. Men den fick också vara med i familjen. Vi tänkte inte på att den såg helt skev och konstig ut. Ett annat exempel är en tung tingest av mässing. Som jag tror att vår mormor köpte på någon slags marknad i en kyrka. Och gav till oss. Den såg ut som en liten staty. Men den fick också vara med i klubben. Varför inte? Ja. Min syster kommer upp mycket i förhållande till mig och leksakshäster. Hon har varit i Berlin under den senaste veckan och hälsat på. Och vi kan ju prata om sådär och har mycket gemensamma minnen av att åtminstone när vi gjorde det och det där och sådär. Sånt som man inte kan dela med någon annan. Och en fin tanke slog oss att majoriteten av våra gemensamma minnen har vi kvar. Vi har inte upplevt det än. Mm. Jag tänker på hur de där hästarna var i högsta grad levande för oss. Vilken fantasi då. Och så undrar jag varför man stänger av det. Stänger man av det? Är det liksom en kran som är vidöppen när man är liten som man... Tror att man måste lära sig hantera och som man långsamt vrider eller Eller förändras ens hjärna. Jag tror tyvärr att det är mycket som man stänger av det. Jag minns hur jag levde alldeles med huvudet i böcker och var så influerad av det. Och jag ville vara i en bok. Jag minns en gång när jag gick ut i skogen där hemma. Och på riktigt trodde, på riktigt trodde att jag skulle kunna komma in i en hemlig värld under ett träd. Jag tyckte det såg ut lite som en öppningsbar på trädet. Så jag stod där och försökte komma på det magiska knepet för att komma ner i underjorden till äventyret som väntade där. Men det hände inte. Men nästan. Det var böcker som förstörde och som skapade mig. Allt blev till hästar. Mina cyklar var hästar. Jag led när de föll och skadade sig. Ja, och nu har jag en cykel här med namn Beate. Inte så mycket som har förändrats som salt kanske. Nej, och jag vill fortfarande omge mig med leksaker. Eller åtminstone med lekfullhet. Jag vill ha en tomatplanta kanske som heter någonting. Eller bara döpa alla mina krukväxter. Ha en familj av dem. Prata som om de var på riktigt. Och jag vill bleka varje dag. Jag vill äta frukost på golvet eller ha maskerad med mig själv hemma. Eller ha picknick i badkaret. Vad som helst. Jag hade ett badkar mm, fram tills augusti. När jag bodde i studentkorridor i Göteborg. Det var ett badkar som var mindre än genomsnittsbadkaret. Men det gör inte så mycket. det är ganska hopfällbar. Och Eftersom jag bodde på bara 19 kvadratmeter så bestämde jag mig för att jag använde liksom badrummet som ett rum också. Så jag brukade sitta inne i badkarret ganska mycket. Ibland med vatten i och ibland utan. Och det var en fin liten värld att stänga in sig ibland när man behövde isolera sig. Att dra för draperiet så fanns det inget annat. En gång sov jag i badkarret för att en vän som hade feber låg och i min säng och jag hade ingen lust att dela hennes febersvett så jag tog eh, lite kuddar och en sovsäck och la mig i badkarret och vaknade fruktansvärt mörbultad, mör, mörbultad mitt i natten och insåg att jag föredrog kanske febersvett men ändå man borde utforska möjligheten att eh, använda sitt badkar till mer olika saker bara ett tips Nej, men jag måste förleka Om jag inte ska bli alldeles galen Det är så fruktansvärt lätt Att man gör allting av gammal vana Bara för att Alltså att man följer en rutin Av ren lathet Eller som att man inte tänker Som att man inte är medveten om sina handlingar Bara en sån sak som att Man går samma gata När man ska till sitt jobb varje dag eh, Eller liksom tar samma sväng i mataffären när köper samma produkter det räcker ju ändå att något litet att bara avvika lite grann från den där vanliga stegen för att man ska få ett helt annat perspektiv och känna att man faktiskt är vaken på riktigt och lever faktiskt så saknade jag det där lilla studentrummet på Källmansgatan på 19 kvadratmeter lite grann eller gör jag? Jo men det gör jag. Men det är nog för att det var en lite enklare tillvaro där på något också. Eller det symboliserade det för mig. Jag hade varit vuxen och sambo. Och jag var glad att få vara tillbaka i ett okomplicerat studentliv. Och just litenheten. Att ha ett hem som inte är på allvar. Att kunna sätta upp vad som helst, hur som helst. För att man inte behöver tänka på stilen är trivdes bra där faktiskt. Men jag trivs på de flesta platser. Det är lite det som är det märkliga. Jag känner mig jättesnabbt hemma någonstans. Nu känner jag mig fruktansvärt hemma i min lägenhet i Berlin. Jag älskar att bo här. Och samtidigt har jag svårt att skiljas från platser. Jag kan sakna alla lägenheter jag har bokt i jättemycket. Ja, jag saknar en del min lägenhet i Göteborg fast inte mer än vad jag äh, saknar någon annan bostad som har varit tidigare kanske faktiskt mindre eftersom den vet jag att jag får återvända till till hösten um, om en månad måste jag flytta ut rummet jag bor nu och jag kommer sakna det um, och när jag hade flyttat isär med min sambo så plågade jag mig själv genom att Återvända i minnet om nätterna till vår lägenhet. Och jag gick runt i lägenheten... ...i mina tankar och öppnade lådor... ...och kollade på besticken... ...och jag visste så väl exakt var... ...julklappsetiketterna fanns. Och allting annat. Och det är dumt att plåga sig på det sättet. Man ska inte minnas så. Men för, på något sätt... ...för mig så symboliserade det vårt gemensamma liv. Att jag hade... Potatisskalaren i den tredje lådan. Det kanske var lite mer välordnat på den tiden. Jag vet inte. Men jag älskar att flytta. Jag älskar att flytta in. Att upprätta ny tillvaro. Och att skapa sig eh, liksom ett nytt liv. Fastän jag är rotlös i den. Jag älskar att flytta in men inte ut. Fast jag älskar att flytta runt- jag vet inte. Jag tror så här att jag vill ha tillträde till alla mina passerade tidsåldrar på samma gång. Det är en sak som jag och Johanna pratade om när hon var här nu också. Min syster alltså. Att det hade varit fantastiskt om vi kunde få låna en dag av oss själva. När vi var till exempel sju och tio år gamla. Att för den enda dag få ha tillträde till den tidsåldern som var så självklar då. Och kunna leka som om... Att barn. Bara för en enda dag igen. Mm. Något annat jag saknar är såklart hästar. Hästar som funnits där. Och mycket också koncepten runt det. Alltså känslan av hur det går till när man ger en häst en sockerbit. Hur man sträcker ut sin handflata Och man måste hålla den platt. Så att inte hästen ska råka bita i fingrarna. För även om den inte menar något illa så blir den så ivrig för att kunna nappa sig i sockret. Att man måste hålla handen sträckt för att inte det ska hända. Och så känner man en varm pust av en stor mjuk mule. Och kanske lite fukt också precis när den nappar åt sig i sockerbiten. En svag nervositet i det hela. alltså För det är ju ändå en, ett stort hästhuvud som kommer emot ens lilla hand. Och jag tänker på känslan av hur det är att sätta på ett tränz på en häst som inte riktigt vill. Som kan buffa hårt med huvudet. Um, känslan av att gå igenom en stallgång. Att känna lukterna. Och jag som pratar om hur jag hatar. Ni vet. Allt med kiss och bajs och så. Det är inte så att jag har några problem med att mocka hästbajs. Eller tycker att den lukten är jobbig. Det är en helt annan sak. Känslan av att... Dra på sig ridstövlar som är av plast för att man inte haft råd med skinn. Som gummistövlar fast det är ridstövlar Ridsban jag ägt. Ett rötteblott som jag är mycket stolt över. Och ett längre förkörning. Eller det var ett resurspö egentligen. Men ändå. Och jag och min syster smög ut till laggården en lördag morgon. Vi gick alltid upp klockan sju- och började leka med våra leksaktshöster. Vi smög ut i laggården- och vi snodde med oss hö och havrin. Hö som jag klippte i mindre bitar- och som vi la in i leksaksstallet. Men vi visste att mamma inte skulle bli glad- när hon vaknade. Så innan dess gömde vi undan det. Och sen glömde vi det- och sen hittade hon det. där under en säng några månader senare. Och hon var väl inte superglad. Vi brukade gömma- skattkistor också- och vi hade en som vi först hade gömt i skogen i typ ett halvåret Som vi sen gömde bakom soffan. Man kan säga att det luktade ganska unkert och konstigt där sen. Ja, man får ha tålamod med sådana där barn. Helt enkelt. Jag har känt mig som ett barn ikväll också. För jag fick ett kinderägg av tjejen jag bor ihop med. Det var fint. Jag fick bygga ihop ett litet armband. Men tyvärr så var min handled för stor. Att ja, ja. Kära ponypods Det här var avsnittet om leksaksponny. Eh, jag har uppenbarligen helt frångått mitt eget koncept. Kan man tycka med häströser. Men koncept måste vara till för att kringgås och att lekas med. Man får vända och vrida på dem. Man får göra sin egen tolkning. Och det vore utmärkt tråkigt att hålla sig till reglerna. Och förresten så har leksaksponys spelat en väldigt viktig roll i mitt liv. Kanske på ett sätt lika viktigt som riktiga hästar. För det där med att vara hästtjej det är ju så mycket mer än bara tiden man spenderar med faktiska hästar. Det är ju en hel definition av personligheten och något oerhört genomgripande som liksom influerar allt man gör. Lite som en religion skulle man kunna tycka. Mm. Hur som helst. Dagens tema är... Sluta inte leka. Och fortsätt tro att man kan hitta en underjordisk värld. Under varje träd som ser ut lite som en dörr. Och lek i badkaret. Badkar är himla bra för många olika saker. Och förresten slår det mig att det mest uppenbara av alla ordspråk som handlar om hästar är väl att äta som en häst. Något jag ofta brukar ägna mig åt. Det är rätt så trevligt. Mathavare etc. Och så mängden då, såklart. Ja, det var det. Ha det bra. Hejs dig.